četvrtkom Svake 4 godine 20. siječnja jedan američki građanin koji mora biti stariji od 35 godina rođen u Sjedinjenim američkim državama i živjeti u zemlji barem 14 godina, polaže prisegu nakon koje će on postati najmoćnija osoba na zemaljskoj kugmi. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States. You, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear? I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States That I will faithfully execute the office of the President of the United States You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear That you will faithfully execute the office of President of the United States That I will faithfully execute the office of President of the United States I, Ronald Reagan, do solemnly swear i Ronald Reagan solemnly swear that I will faithfully the office of President of the United States, that I will faithfully the office of President of the United States na taj dan jedan Amerikanac polaže prisegu zapisanu Ustavu. On priseže, za sada su samo muškarci birani za predsjednika, da će vjerno izvršavati dužnosti predsjednika i dati sve od sebe kako bi sačuvao zaštitio i obranio američki Ustav. Prvi američki predsjednik George Washington još je u prvom polaganju prisege dodao tako mi Bog pomogao i je rečenica postala sastanim dijelom prisege. Nakon polaganja prisege Washington je održao govor i taj nastupni govor postao dijelom rituala inauguracije novog predsjednika. Neki su govori bili kratki, a neki su svojom dužinom ubili govornika. Najduži nastupni govor održao je 1841. godine William Henry Harrison. Govor je održan za vrijeme ledena oluje. Imao je 8600 riječi i trajao je 90 minuta. Nakon govora Harrison je obolio od upale pluća i umro je nakon mjesec dana. U svom drugom mandatu George Washington zamolio je sudca Vrhovnog suda Williama cushing da pred njim položi prisegu. Tradicija se održala do danas. S time da se prisega uglavnom polože pred, pred predsjednikom Vrhovnog suda. Thomas Jefferson bio je prvi predsjednik koji je položio prisegu u Washingtonu. Kada je polagao prisegu, nakon što je po drugi put izabran za predsjednika, Jefferson je na konju prešao put od zgrade kongresa gdje se polaže prisega do bijele kuće. Na putu ga je pratila vojna glazba, ali i mehaničari iz obližnjeg bornaričkog brodogradilišta. Bio je to začetak svečane povrke. Prisega se do 1933. polagala četvrtog ožujka Tada je ustavnim amandmanom odlučeno da će se prisega polagati 20. siječnja ali prisjega na stepenicama Capitola kraj je samo jednog dugačkog puta. Kraj tog puta u nešto više od 200 godina vidjelo je samo 43 Amerikanaca. A taj dugački put počinje primarnim izborima. Put do bijele kuće počinje primarnim izborima. Na njima političke stranke odlučuju o svojim kandidatima za javnu službu. Krajem 18. stoljeća u Sjedinim američkim državama većina stranačkih kandidata za funkcije birala se na konvencijama ili odborima stranke. Ali takav način biranja dovojao do potpune vlasti stranačkih šefova, koji su u zadimljenim stražnim sobama odlučivali o kandidatima. Izlaz iz takvog načina biranja bili su primarni izbori. Prve izravne primarne izbore održala je 1842. godine demokratska stranka u okrugu Crawford u Saveznoj državi Sustav je zaživio tek krajem 19. stoljeća, kada je većini političara i građana sustav konvencija na kojima su birani stranački kandidati postao odbojan. Na tim su konvencijama stranački šefovi birali koga su oni htjeli. Primarni izbori omogućavali su zbog tajnosti glasanja da se izabere kandidat koji je više odgovarao željama stranačkih članova i simpatizera. Za predsjedničke kandidate primarni izbori postali su obavezni početkom 20. stoljeća. Godine 1903. guverner država Wisconsin, Robert La Follette, želeći iz izbora kandidata za predsjednika izbaciti utjecaj stranačkih šefova, uspjeva progurati zakon o obaveznim primarnim izborima na kojima će se izabrati kandidat za predsjednika. Govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijekat za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ono što je prvo neobično sa modernog demokratskog, prije svega europskog, ali ne samo više samo europskog stajališta je to da činjenica da je netko punoljetni državljanin SAD sama sobom nije dostatna da bi se imalo pravo sudjelovanje na izborima nego se mora preliminarno dakle prije izbora u određenom roku upisati u registar. Dakle, ja moram doći u mjesto gdje stanujem, gdje sam kako bismo mi to rekli prijavljen kod Amerikanaca to drukčije izgleda i prijaviti se u glasački popis. Glasački popis nije popis svih državljana, nego onih državljana koji su iskazali nakanu sudjelovanja na izbori. To je bilo korišteno nakon što su formalno prihvaćena prava crnog stanovništva kao ravnopravnoga, tako da je u praksi dolazilo do potpunog reduciranja tih prava, jer se naime zbivalo da e, budući je bilo pogotovo još do prije nekoliko desetaka godina, razmjeno veoma mnogo nepismenih međutim stanovništvom da se kaže da ti i ti ljudi, a to su veoma često bili upravo ljudi crne boje kože, ne mogu sudjelovati na izborima jer se nisu prijavili za glasovanje. Tada je krajem 50. godina počeo jedan ljevičarsko-liberalni pokret koji se opično zvao Downs House, dolje na jug, gdje su studenti Mladi ljudi sa univerziteta i tako dalje išli u države kao što ne znam Misuri, Mississippi i tako dalje. I tamo pomagali vodeći za ruku upisivanje u izborni popisnik ljudi koji su tamo živjeli, koji su bili državanje, koje nisu bili pismeni ili nisu znali da to treba. Dakle, prva stvar je treba se upisati u popis. Primarni izbori procvali su početkom 20. stoljeća, prije svega zahvaljujući djelatnosti progresivnog pokreta. Ali tijekom 1920. ih važnost primarnih izbora počela je padati. Te 1923. su se kandidata Republikanske stranke žestoko borila za kandidaturu za predsjednika. Borba je dovala do mrtve trke koju su razriješili stranački šefovi na stari način. U zadimljenim stražnim prostorijama sami su odabrali četvrtog kandidata. Tek nakon drugog svjetskog rata primarni će izbori dobiti na važnosti. Godine 1952. predsjednika Harry'a Truman'a na primarnim izborima u New Hampshireu, u toj državi obično počinje sezona primarnih izbora, pobjedio je Estes Keefover. Taj je tako pogodio Trumana i nanio mu takvu političku štetu da je on odlučio da neće tražiti reizbor. Godine 1960. John Fitzgerald Kennedy morao je kroz primarne izbore u dominantno protestantskim državama poput Zapadne Virđinije dokazati da katolik može skupiti dovoljno protestantskih glasova. Godine 1968. predsjednik Lyndon Johnson suočio se s mogućnošću da u New Hampshireu izgubi primarne izbore od Eugina mccarthy a. Suočen s mogućim porazom na primarnim izborima i pritisnut situaciju u Vjetnamu, Lyndon Johnson odlučio je da neće tražiti mandat svoje stranke za nove izbore. Ne znači. I ne Primarni izbori sjajna su pozornica na kojoj kandidati mogu doći do izražaja. Godine 1980. među republikanskim kandidatima za predsjednika vodio je George Bush stari. A onda je na primarnim izborima u New Hampshireu pozornicu preuzeo Ronald Reagan. Tijekom debate moderator mu je pokušao oduzeti riječ. Reagan je uzvratio gestom kojemu je donijela i takav popularnost. Primarni izbori znaju biti itekako okrutni, posebno nakon što se povećalo njihovo medijsko praćenje. Godine 1972. Edmund Maski vodio je među demokratskim političarima u utrci za predsjedničko kandidata. A onda je nekako do novinara došla informacija da Maskijeva žena ima problema s alkoholom. Maski je potresen što je taj podatak dospiju u novine održao govor na otvorenom, za vrijeme snježne oluje Primarni izbori u New Hampshire obično počinju u siječnju. Za vrijeme govora novinaru Washington post učinilo se da maski plače. Pitanje je jesu li to bile suze ili otopljeni snijeg, ali šteta je bila učinjena. Maski je odusta od kandidature. Kandidat za predsjednika Sjedinjenih američkih država nije smio plakati. Ljudi su prijavljeni kao pripadnici stranaka, tako da su preliminaristi ili preliminarni izbori, prethodni izbori, izbori u strankama u kojima se u jednom dosta dugom razdoblju obično 3 do šest mjeseci, to obično traje do ljeta godine u kojima su izbori, do konvencije stranke, ove godine su one upravo bile u srpnju kolovozu, odlučuje o tomu a. koji su kandidati stranke za izbore i b. kakav je omjer njihove podrške. Veoma često se događa, što se ove godine demokrata, da prva dva kandidata po bodovima, po postacima podrške, odluče se ujediniti kao predsjednik, odnosno potpredsjednik u kandidaturi, dakle kao kandidati za predsjednika i podpredsjednika, i onda se do ljeta izborne godine dovršava postupak kandidiranja, stranke izlaze sa dva kandidata, dodem kao neku vrst informacije o zagradi, postoji svake puta na izborima i mnogo više kandidata kojima se ne zna, Ove godine će, kao i na prošlim izborima, biti jedan treći kandidat koji je važan, gospodin Neider, koji se proslavio, može se reći, kao zastupnik interesa potrošačne, na način koji je veoma radikalan, veoma pošten i bila je, bio je potpuna novina u američkoj tradiciji, kako Evropa do danas zapravo ne pozna, i kojeg se smatra mogućim potencijalnim, da odmah to dodam, saveznikom gospodina Buša, jer on u osnovi cilja na isti segment glasačke populacije na koji uh, se, se demokrati oslanja i zapravo njima će oduzeti ne puno, ali recimo tri ili četiri postatak glasova. Sašnijem sigurno da bi bez njegove kandidature na prošlim izborima došlo do toga da George W. Bush ne bi bio ni u ovakvim uvjetima, o kojima se može posvašta još i reći, ali ni u ovakvim uvjetima ne bi bio je zabran za predsjednika SAD, jer bi veoma vjerojatno demokratski kandidat dobio većinu. 25. svibnja 1787. u Filadelfiji okupila se Ustavna konvencija. Članovi konvencije, ugledne vođe američke revolucije, neke od njih ulaze i u ekskluzivnu skupinu koja se u američkoj povisti naziva očevi utemeljitelji, trebali su napisati novi ustav Sjedinjenih američkih država. Mlada republika bila u problemima. Ekonomska situacija je bila izuzetno teška. Došlo je do niza pobuna u zemlji. Najveća je bila pobuna pod vodstvom Daniela Šeisa u zapadnom Massachusettsu. Obunjenici pod njegovim vodstvom pobunili su se protiv visokih poreza i zaprijenjivanja imovine kako bi se naplatili dugovi. Šejs je skupio malu vojsku od 1200 ljudi i krenuo na arsenalu u Springfieldu, te ga je tamo uspjela poraziti državna milicija. Mnogi su smatrali da je za teškoće u Mladoj Republici krivo i nepostojanje jake savezne vlasti. Ali tko bi tu saveznu vlast trebao imati, kolika bi ona bila i kako bi se izabrao nosilac te savezne vlasti? Očevi utemeljitelji američke republike nisu imali modeli izvršne vlasti koje su mogli slijediti. Rani oblici izvršne vlasti u Sjevernoj Americi nisu davali dobar primjer. Kolonijalni guverneri u 13 kolonija smatrani su neprijateljima slobode, a britanski monarh George III bio je simbol tiranije. U ostalom protiv takve su se vlasti 13 kolonija i pobunili. I u svibnju 1787 u Filadelfiji okupili su se najugledniji Amerikanci kako bi riješili taj problem i napisali novi ustav za predsjednika konvencije izabran je George Washington do tada prema člancima Konfederacije, prvom američkom ustavu nije postojala posebna izvršna vlast zakonodavno tijelo Kongres Federacije imao je svu izvršnu vlast on je tu vlast obnašao preko komiteta i posebnih izaslanika i agenata koje bi imenovao u većini država nije postojala jaka izvršna vlast. Guverner bi se birao na jedan mandat, najviše dva, i dijelio bi vlast sa zakonodavnim tijelom. To je pitanje odnijelo najviše vremena na raspravama. Na kraju su se pisci ustava okrenuli prema rješenju koje je postojalo u Ustavu države Njureka. Izvršnu vlast u toj državi imao je guverner kojeg nije birala zakonodavna vlast. Mandat mu je trajao tri godine i nije bio ograničen broj mandata. Uz to, na pisce ustava utjecale su i teorije Johna Locke, Montesquija i Sir Williama Blackstonea. a Sva trojica zalagala su se za sustav tri odvojenih vlasti, zakonodavne, sudske i izvršne. Te tri vlasti, uz to što bi bile odvojene, mogle su nadzirati jedna druga. Na kraju su se članovi ustavne konvencije složili da na čelu izvršne vlasti bude jedna osoba, predsjednik. Ali kako bi on bio izabran? Isprava su delegati podržavali ideju da on bude biran od kongresa, ali i tu su se pojavili problemi. Izbor nosioca izvršne vlasti u Kongresu dovolio bi do toga da izvršna vlast bude ovisna o zakonodavnoj i tako bi neovisnost tri vlasti došla u pitanje. Jedini način da se izbjegne takva ovisnost bio bi dug mandat, najčešće se spominjao mandat od šest ili sedam godina. Tako dug mandat nije dolazio u obzir. Spasonosno rješenje došlo je tek početkom rujna, nakon gotovo četiri mjeseca zasjedanja Ustavne konvencije. Komitet za nezavršene dijelove pod predsjedanjem Davida Brilia iz države New Jersey predložio je da predsjednika bira skup elektora. Kad je došlo do strke na posljednjim izborima, kad se brojalo u zadnji čas da se ustanovi ko je zapravo prošao kad se je nekim mjestima tri puta brojalo, pokazale su ankete javnog mnjenja, da je apsolutna većina Amerikanaca tek tada doznala da oni zapravo ne biraju predsjednika. Načinom je moguće, jednostavno rečeno, da osoba koja je dobila najviše glasova birača, glasača, državljana koji izađu na izbore, ne bude izabrana jer ti državljani zapravo biraju lektore. Svaka država ima određen broj lektora, neke veće, neke manje, zato se znaje, ne znam koliko je Kalifornija važnija od Maine-a, na primjer, a onda se pojavlje potreba da se dobije nadpolovična većina elektora plus jedan, čime je uh, zakonski, formalno predsjednik izabran. Broj elektora određuje se na ovaj način. Zbroji se broj predstavnika svake države u Američkom kongresu. Svaka država ima pravo na izbor dva senatora u senat, a broj predstavnika jedne države u predstavničkom domu određuje se prema broju stanovnika. Danas se na otprilike 450 stanovnika izabire jedan kongresnik. Do 1804. godine, do usvajanja 12. amandmana na Američki ustav, elektori su glasali za dvije osobe. Za predsjednika bi bio izabran onaj koji bi dobio većinu glasova i najveći broj glasova. Drugi po broju glasova bio bi izabran za potpredsjednika. Ako bi dvije osobe bile izjednačene po broju glasova, predstavnički dom kongresa izabrao bi jednog od njih za predsjednika glasajući po državama. Nerješena utrka za potpredsjednika rješavala bi se u Senatu. Sustav je doživio krah na izborima 1800. kada su Tomas Jefferson i Aaron Burr dobili po 73 elektorska glasa. Tek nakon 36. glasanja u predstavničkom domu i nakon što je Alexander Hamilton, jedan od očeva osnivača uvjerio federaliste da ako već ne mogu glasati za Jeffersona, da onda barem predaju prazne listiće. Ta je potez donio pobjedu u Deklaracije nezavisnosti. Hamilton i Jefferson bili su stari politički neprijatelji, ali Hamilton je prezirao Arona Burra. Sukob između te dvojice završit će dvoobojem u kojem će Burr usmrtiti Hamiltona hitcem u prsa. 12. amandmanom određeno je da države biraju elektore na način koji sami propišu. Njihov broj je određen brojem predstavnika te države u kongresu. Elektori moraju odrediti koga biraju za predsjednika, a koga za potpredsjednika. Andrew Jackson, sedmi predsjednik Sjedinjenih država izabran 1828. godine, prvi je u bijelu kuću ušao nakon provedenih općih izbora, ali s njima nisu nestali elektori. Usvojen je sustav u kojem pobjednik uzima sve. Kandidat koji bi dobio najviše glasova u nekoj saveznoj državi, dobio bi i glasove elektora te savezne države. Od tog pravila odstupaju samo države Nebraska i Maine. U njima se elektorski glasovi dijele ovisno o postotku glasova koje su dobili kandidati za predsjednika. Danas najmanje elektora, njih tri, imaju rijetko naseljene države poput Aljaske montane ili Sjeverne i Južne Dakote. Najviše elektora ima Kalifornija, njih 55. Nakon toga dolaze Texas 33 i New York s 31 elektorom. Upućam, međutim, naša jedna stvar koja je veoma važna u našim konkretnim današnjim raspravama. Anglosaksonska tradicija još preko dvijestotine godina insistira na tomu da se izbori održavaju neradnim danom, to je utorog u pravilu, za razliku od većine ljudi e, i država kontentnoj Evropi koje svoje državljane vode na izboru u nedjelju. Glavni razlog koji se danas ne, ne spominje više bio je taj da ljudi ne idu nakon mise na izbore pod utjecajem propovjednika, odnosno svećenika. I time se htjelo naglasiti odvojenost crkve države, čak i u Velikoj Britaniji, koja je jedina danas uz Grčku koja ima službenu državnu eh, religijsku denominaciju, odnosno crkvu, među demokratskim zajednicama. Na taj dan, dakle, to je prvi utrak u Studenomu svake 4. Eh, godine, ili kako obično kažemo olimpijske godine u novije vrijeme, eh, izlaze građani na izbore ako su prethodno bili registrirani i glasuju za elektore koji onda preuzimlju obvezu da te glasove transferiraju u glasove za ovog ili onog kandidata. Elektori imaju obvezu ranije se izjasniti o tome komu daje podršku, ali imaju zakonci gledano pravo promijeniti svoje stajalište premda se to u praksi zapravo ne događa. Elektorski sustav glasanja može dovesti do toga da za predsjednika bude izbran kandidat koji je dobio manji broj glasova glasača na izborima. 43. predsjednik Sjedinjenih američkih država George Walker Bush nije jedini kojemu je to uspjelo. U godini 1878. Rutherford B. Hayes pobjedio je Samuela Tildena na izborima zahvaljujući većem broju elektorskih glasova. U početku se činilo da će Hayes izgubiti na izborima. A onda su voditelji Hayesove kampanje osporili prebrojavanje glasova u Floridi, Luizijani i Južnoj Karolini. Tada su u Washington stigle dvije hrpe vreća s glasovima i počela je takozvana Tilden-Haze-afejera. Na kraju je nadstranačka većina u Kongresu osnovala izborno povjerenstvo koje je trebalo odlučiti koja se hrpa glasačkih listića treba prebrojati i tko je pobjedio na izborima. U povjerenstvu je trebalo biti sedam demokrata, sedam republikanaca, Hays je bio republikanac i jedan nezavisni član sudaca Vrhovnog suda David Davis. Davis se odbio biti u povjerenstvu i na njegovoj mjesto imenovan republikanac Joseph Bradley drugoga ožujka 1877 povjerenstvo je glasovalo tko će biti predsjednik osam republikanaca nadglasalo je sedam demokrata i Hays je postao 19. predsjednik Sjedinjenih američkih država Godine 1888. republikanac Benjamin Harrison izabran je za 23. predsjednika, iako je dobio 95.000 glasova manje od demokratskog protukandidata Grovera Clevelanda. Ti izbori nisu bili sporni kao on iz 1876. Elektorski sustav zrcali činjenicu da su Sjedinjene američke države savezna država, u koje države članice ljubomorno čuvaju svoja prava. Odgor bi po mojem sudu glasio, to je u najmanju ruku federalna karakteristika, to bi se moglo čak međutim smatrati u nekom pogledu konfederalnom znače. u tom smislu da je jedna od e, nategnutih, ali ne sasvim nemogućih formalnih konsekvencija, da predsjednika bira većina država. Dakle, da imamo situaciju u kojoj se naglašu element federalizma. Imamo u jednom drugom, jako ublaženom elemen, smislu, nešto slično u njemačkoj situaciji, gdje nema uopće neposrednog izbora predsjednika države, nego ga bira skupština koja se sastoji od zastupnika oba dva doma Saveznog parlamenta Bundestaga i Bundesrata i zastupnika svih parlamentata Saveznih država. Opet imamo tajni element koji nemaju jednaki broj, stanu, jednaki broj ni zastupnika pa ni stanovnika, i opet se hoće naglasiti, da uvjetno kažem, dvodomnost. Idealni slučaj bi bio da netko bude zabran kad ima podršku većine svih državlja na SAD i većine država članica federacije koje se zove Sjedinje američke države. To naravno nije uvijek slučaj, ali se u prošlome stoljeću dogodilo češće nego obrnuti slučaj da toga nije bilo. Godine 1960. održani su jedni od povijesnih izbora za bijelu kuću. Dva mlada političara, pripadnika posljaratnog vala koji je izbrisao staru političku elitu, dva veterana drugog svjetskog rata natjecale su se za mjesto predsjednika. Republikanac Richard Milhouse Nixon, podpredsjednik, i demokrat John Fitzgerald Kennedy, senator, vodili su tjesnu izbornu utrku. Ipo prvi put u povijesti dva prezidentska kandidata pristala su na dvoboj pred televizijskim kamerama. The United States Associated Stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, And the John F. 26. rujna u studiju CBS-a u Chicagu održana je prva televizijska debata predsjedničkih kandidata. Prije debate producent je pitao preplanulog Kennedyja a želi li da ga našminkaju. Senator Kennedy hladno je odgovorio ne. potpredsjednik Nixon koji je stajao u blizini također je odbio šminkanje. Problem je bio u tome što je Kennedy imao svog šminkera koji je na njegovo lice nanio malo pudera. Na televiziji Kennedy je izgledao sjajno. Nixon nije. Pogisničar Robert Dalek u knjizi Kennedy, nezavršeno predsjedništvo, piše. Potpredsjednik je bio napet, skoro uplašen, na trenutke mrk, a ponekad je izgledao izmučen kao da je na rubu neke bolesti. Kamera je pokazala Nixona kao napola mlitavog. Njegovo lice, na brzinu namazano puderom kupljenim u aveniji Michigan, kako bi se pokrila popodnevna brada, bilo je isprugano malim potočićima znoje. Njegove oči bile su uokvirene tamnim podočnjacima. Vilica i cijelo lice krivilo mu se od napore. Kada ga je vidio na televiziji, demokrat Richard Daly, gradonačelnik Chicaga, rekao je Moj Bože, balzamirali su ga prije nego što je umro. Nixon je bio odjeven u lako sivo odjelo koje je na televiziji izgledalo mutno. Kennedy jevo tamno odjelo puno je bolje izgledalo na televizijskim ekranima. Nixon je tek izašao iz bolnice zbog infekcije koljena. Tako je Kennedy, koji je imao teški zdravstvenih problema, izgledao zdraviji od Nixona. Kada je vidio Nixonov nastup na televiziji, njegov kandidat za potpredsjednika Henry Cabot Lodge rekao je Kuin je sin upravo izgubio predsjedništvo. Ali ljudi koji su slušali debatu na radiju smatrali su da je u njoj Nixon bio bolji od Kennedyja. Ali doba radija je prošla. Ti izbori iz 1960. godine još su po nečemu bili povijesni. Kennedy je pobjedio s većinom od 118.550 glasova, ali pojavile su se sumnje u regularnost te pobjede. Republikanci su govorili da je Kennedy potpredsjednik i budući predsjednik Lyndon Johnson, koji je držao Texas u svojoj šaci, natjerao i krave da u toj državi glasaju za Kennedyja. a u Illinoisu, navodno je i za Kennedy-eve pobjede, stajao moćni gradonačenik Chicaga Richard Daly, koji je držao u šaci ne samo treći po veličini gradu u Sjedinjenim državama, već i sindikate. Republikanci su govorili da se u Chicagu dogodilo katoličko uskrsnuće, to jest da su i mrtvi glasali za kennedy -a. Ipak Nixon nije osporio izbore. 40 godina kasnije Al Gore osporio je rezultate predsjedničkih izbora na Floridi. Tosta česti vic za koji se ja boim da nije samo vic nego anegdota, među starijim američkim funkcionarima glasi da je veliki predsjednik Kennedy pobjedio zahvaljujući tri imena sa Čikaškog centralnog groblja koja su bila prijavljena na izborni popis i u čije ime je netko glasovao za njega to je malo pretjerano jer je razlika bila nešto veća od tri tisuće iako ne puno veća istina da je Lyndon Johnson koji je imao enorman utjecaj u Teksasu i koji je bio jedan izrazito spretan administrator, učinio da Teksas nakon dugo vremena pređe e, demokratima, ali isto tako istina da je u ono vrijeme za razliku od danas prebrojavanje bila stvar od koje se ljudima dizala kosa na glavlju to značilo da se nekakve vreće, nekakvi papiri, nekakve kutije, nekakvi miljuni nečega skupljaju u nekakve posebno čuvane i zaštićene prostorije i mukotrpno prstima, rukama, komad po komad fizički prebrojavaju što je bio postupak koji bi mogo trajati jednima, možda ne mjesecima, sigurno jednima. Danas se to može baviti elektronski urok od zapravo jednog ili dva dana i to je prva razlika. U izbornoj noći, u onome što enciklopedija Britanika naziva debaklom televizijskog novinarstva, sve velike televizijske kuće objavile su da je Al Gore pobjedio na Floridi. Ali ti su izvještaji bili pogrešni, temeljili su se na rezultatima ankete koja je provedena među biračima nakon što su izlazili iz biračkih mjesta. A onda je objavljeno da je George Bush mlađi pobjedio na Floridi i to za četristotinja glasova. Gor je nazvao Buša i čestitao mu na pobidi. Ta se čestitka obično smatra priznanjem gubljenja izbora. Onda su se pojavili novi izvještaji koji su utvrdili da je razlika u glasovima posve mala. I Gor je povukao priznanje da je izgubio izbore. I onda je počelo prebrajavanje glasova. 8. studenoga 2000. na Floridu su počele stizati stotine odvjetnika i političkih operativaca u stranaka. Demokrati su osporili Bushevu pobjedu i počeli su prebrojavati glasove u nekim urbanim okruzima. Tvrdili su da uređaji za glasanje kojima se bušio glasački listić nisu zabilježili sve glasove za demokratskog kandidata. Uskoro su na televizijske ekrane došli službenici okruga koji su probušene glasačke listiće okretali i pokušavali dok učiti birača na poništenim glasačkim listićima. Guverner Floride bio je Jeb Bush, brat George'a Busha Mladjeg. Tajnik za izbore na Floridi bio je također republikanac. Demokrati su smatrali da ta dva čovjeka na tako važnim položajima ne mogu jamčiti nepristranost i nezavisnost. Na Floridu su došli iskusni i moćni operativci poput Jamesa Bakera, trećeg državnog tajnika, ministra financija i šefa ureda predsjednika Regana, koji je zastupao republikansku stranku. Demokrati su zastupali Warren Christopher, višestruki državni tajnik, i Richard Daly mlađi, gradonačelnik Chicaga i sin moćnog Richarda Delja starijeg. Ubrzo su obje stranke počele žrtvovati načela za brzinu. Republikanci koji obično zagovaraju prava država pred federalnom vlašću počeli su se žaliti na federalnim sudovima plašeći se što će uglavnom demokratski orijentirani sudci na Floridi odlučiti u sporu oko glasovanja. Demokrati koji su pregledavali svaki birački listić i tvrdili da je svaki glas važan, zahtjevali su poništenje glasačkih listića koji su stigli od američkih vojnika i mornara koji su bili izvan zemlje. Drugo, ta ideja gentlemanskog ponašanja, gentleman agreement, je nešto što je već tada bilo pomalo umjetno nametano u boksačkoj političkoj areni. Danas se više toga niko ni formalno ne drži. Treće, bilo je sasvim jasno u situaciji dvije te dakle u proteklim izboru, da je a da je razlika izrazito mala i b da će se dobiti mogućnost da se sa stališta demokrata, da se postigne jedna od dvije stvari, bolja varijanta da, demokratski kandidat Gore bude proglašan ipak pobjednikom. Loši, ali ne sasvim loša varianta, da se osramoti republikance i obitelj, odnosno porodicu Bush jer se onda insistira na tomu da je Jeb Bush kao guverner Floride igrao veoma važnu ulogu i u jednom trenutku on je dalje prebrojavanje i na taj način zapravo stavio točku na izbor svoga brata. Uskoro je na Floridi podignuto 50 tužbi protiv vođenja izbora. Više od mjesec dana nakon izbora čekalo se na konačne rezultate. Vrhovni sud Floride, svih sedam sudaca, imenovali su demokratski guverneri, dva je puta produžio rok za prebrojavanje glasova. Suci su smatrali da je zaštita glasačkog prava važnija od poštivanja rokova koji su propisani zakonom. Zbrku je prekinuo Vrhovni sud Sjedinih američkih država. Sedam od devet sudaca imenovali su republikanski predsjednici. Vrhovni sud u odluci doneseno većinom glasova odbacio je oba produžetka roka za prebrajavanje glasova. Preglasavanje petčetiri nije ni po čemu specifično, ono se veoma često događa u Vrhovnom sudu, tu su opet pozadinske priče kad je ko koga postavlja Vrhovni sud, ko su liberali, ko su konzervativci, što se događa kad netko postavi istaknutog crnog suca koji se pokaže radikalnim konzervativcem tako dalje. Međutim on konkretnom slučaju se radilo o tome da se Vrhovni sud u SAD nalazi u funkciji koja je nešto između našeg Vrhovnog i našeg Ustavnog suda. Jedna od temeljih zadaća Vrhovnog suda jest upravo ustanovljenje ustavnosti nekih pod, po, pravnih ili polupravnih ili potpravnih, da tako kažem, podzakonskih akata i čina. A ovdje se radilo nečemu što su tradicionalni pravnici smatrali statističkim, aritmetičkim pitanjem, a ne pravnim. Međutim je onda zbog intervencije na Floridi i činjenice da je Vrhovni sud na Floridi dao razdoblje 48 sati u kojem se to smjelo moći dovršiti, a za koje se već unaprijed gotovo sa sigurnošću znalo da neće biti dovoljno, pa se moralo tražiti da bude overruled, dakle da bude poreknuta presuda ili pravorijek u tom pogledu Floridskog suda, zahtjevala intervencije Vrhovnog suda, s čime zapravo mnogi nisu bili sretni, tako da je dio ove većine Petero bio vjerojatno iz procesnih, dakle procedornih razloga koji su bili protiv jer su smatrali da uopće se ne treba o tomu izjašnjavati, pa su u to ime odlučili da dopuste prihvaćanje prethodne odluke, a ne daju mijenje. U 1896, oko 3 četvrt milijuna američkih građana došle u gradić Canton u državi Ohio. Tamo ih je na trijemu svoje kuće dočekao William McKinley, republikanski kandidat za predsjednika. Tih 3 četvrt milijuna posjetitelja došlo je svih krajeva Sjedinjenih država, kako bi čuli predsjedničkog kandidata kako govor. Svećinom građana McKinley se rukovao i kratko popričao. Pred mnoštvom bi održao pokoj i govor. U mnoštu su stajali novinari s olovkom i bilježnicom, bilježili govore predsjedničkom kandidata i slali svoje izvještaje novinama. Tijekom posjeta nije bilo nikakvog incidenta. Posjetitelji su doduše odnosili komade ograde ili busenove trave iz dvorišta McKinley kuće kako bi ih sačuvali za uspomenu. Tijekom predizborne kampanje McKinley jedva da je napustio svoj trijem i pobjedio je na izborima. Ali već na sljedećim izborima McKinley, zapravo njegov voditelj izborne kampanje Mike Hanna, inače bogati industrialac iz Ohio, drugačiji su se borili protiv demokratskog protukandidata Williama Jenningsa-Briana. Hanna je od industrialaca i bankara za izbornu kampanju dobio za ono vrijeme ogromnih 5 milijuna i 300 tisuća dolara. Uz pomoć takve blagajne Hanna je tiskao više od 100 milijuna pamfleta i knjižica koje su slavile McKinlea. Podpredsjednik Theodore Roosevelt izjavio je da je Hanna prodavao McKinley'a kao da je u pitanju čudotvorni lijek. S druge pak strane, Hanna je vodio negativnu kampanju protiv Briana. Optuživao ga je da šteti američkim institucijama. Uvjerio je dobar dio poslodavaca da u kuverte s plaćama stave poruke u kojima je pisalo da će vjerojatno izgubiti posao ako na izborima pobjedi Brian. Hanna se pripisuje i ova izreka. Postoje dvije važne stvari u politici. Prva je novac. Koja je druga važna stvar? Zaboravio sam. Mike Hanna bio je prvi veliki voditelj izborne kampanje u američkim predsjedničkim izborima. A takav se način vođenja izborne kampanje ne bi svidio očevima u temeljeteljima. Očevi u temeljetelji bi bili zgroženi funkcijom, i to odlučujućom funkcijom masovnih medija, prije svega. Time da se kandidati prije svega nastoje svidjeti televizijskom auditoriju, a u drugi plan pada sve drugo. Oni su još uvijek smatrali da se tu u izborima, u kandidaturi radi o nekakvim ljudima briljante inteligencije, iznimnog poštenja i visoke razine govorničkog omijeća, koji će to na tisućama ili barem stotinama manjih skupova, jer nije bilo ni razglasa, ni ničega u početnim e, generacijama, pokazati da su pravi i polemizirati recimo preko Novi. Stvari su se promijenila kad su uvedene TV debate, kad se pojavljuje taj tip, kako se obično kaže, televizijskog prezidencijalizma, dakle predsjednik je onaj koga kamere vole. Pa makar bio i Ronald Reagan, kojeg su dugo vremena smatrali vicam, dok se zapravo nije pogazao da je on u nekom pogledu majstora, to je odnos sprem kamere, dakle koga kamera voli, prolazi. Imamo specifičnu, dragikomičnu anegdotu, na izborima na kojima je pobjedio Bush stari, njegov je protokandidat bio Djukakis u ime demokratske stranke. Bilo je dogovoreno opet u tom televizijskom sučeljavanju kako će stvari teći. Bilo je iz razloga koji će se kasnije pokazati jasnima, usuglašeno na inzistiranje stožera gospodina Djukakisa da se predsjednici, da se kandidati ne rukuju nego da svaki govori za svojim govornicom i onda kad završi odu svaki na svoje stranu. Kad je razgovor završen, kad je bate završena, dok je još išla, kako bi se kod nas, odjavna špica, buše je učinio tih 7-8 koraka, došao do svog protokandidata da mu čestita i da ga zagrli oko ramena i time je pokazio da je 6 inča, to znači 15 cm više. U toj izbornoj kampanji, u drugoj debati između Buša Starijeg i Dukakisa, došlo je do još jednog trenutka koji je možda odlučio izbore. Na početku debate, moderator je upitao guvernera Dukakisa, koji je bio protiv smrtne kazne, bili promijenio svoj stav o smrtnoj kazni, ako bi njegova žena bila silovana i ubijena. Dukakis je bez ikakvih emocija, hladnog i bez lica odgovorio, ne. Voditeljica njegove kampanje, Susan Estrich, kasnije je rekla, tada sam znala da smo izgubili izbore. Bush Starijem debate su se osvetile četiri godine kasnije. U jednoj od debata televizijska kamera uhvatila ga je da gleda na svoj sat dok je govorio guverner Bill Clinton. Većina birača shvatila je tu gestu kao izraz prezira i dosade koju je Buš stari osjećao prema debatama. I to su mu vratili na izborima. George Buš Starij izgubio izbore 1992. godine. Njegovog tjedan je Day. Sljedećeg četvrtka je izborni dan. Sljedećeg četvrtka otići ćete na izbore. Staćete na izbornom mjestu i donijeti odluku. Mislim da se, dok donosite tu odluku, trebate zapitati. Je li vam bolje nego prije četiri godine? Je li vam lakše kupovati stvari u prodavaonicama nego prije četiri godine? Postoji li veća ili manja nezaposlenost nego prije četiri godine? Ako na ova pitanja odgovorite sa da, onda je vaš izbor za koga ćete glasati jasan. Ako se ne slažete, ako ne mislite da je put kojim idemo ove četiri godine dobar i da bismo ga trebali slijediti još četiri godine, tada vam mogu predložiti drugi izbor koji imate. Čuli ste jedan od najpoznatijih trenutaka u predsjedničkim debatama. Predsjednik Jimmy Carter i guverner Ronald Reagan održali su izborne 1980. godine samo jednu debatu. Kako je Reagan završio tu debatu, čuli ste. Carter je tijekom debate pokušao opisati Regana kao opasnog političara koji namjerava povući prijeke i opasne poteze. Svaki puta kada bi to Carter učinio, Regan bi odgovorio s evo vas opet. To je čuvenu rečenicu uvježbavao prije sučeljavanja. Na kraju većina građana odlučila se za Rolanda Regana. Jimmy Carter doživio je težak poraz. Dobio samo 41% glasova. Regan je dobio 51%. Od 50 američkih država Reagan je pobjedio u njih 44%. Ono što, međutim, možda paradoksalno, jest u intenciji očeva snjevača, jest ova radikalna, u dobrome smislu riječi, moralna, ali i u lošem smislu riječi, moralna podjeljenost glasača. Bushovo inzistiranje na, moglo bi se reći zapravo, fundamentalizmu jedne vrsti. Ne samo u odnosu na rat i na terorizam, nego upravo u... Jednom, već u zadnjih barem stotinja godina nečuvenom korištenju neretko pogrešnih kako kažu, biblijskih citata, orientiranja na vjerske pouke, na vjerske učiteljska, recimo, mudrovanja i tako dalje, natjeralo drugu stranu da se radikalno protustavi i otjeralo Kerrya nešto dalje u liberalizam nego što je on to htio. Sa uh, implikacijama koje su opet paradoksalne, kada je u posljednjoj debati Kerry uveo u raspravu činjenicu da je kćerka potpredsjednika Čenija lezbika, paradoksalno je došlo do toga da time nije uspio plasirati svoju tezu da su Bush i Čeni na neki način osobe sa dva lica, odnosno osobe koji su licemjeri, jer zastupaju jedan moral, a toleriraju drugi. Nego je sebe ostromotio, su svi smatrali da tako liberalni političar kakav je keri ne smije ovakav tip sadržaja uopće spominjati u diskusiji, zapravo je sebi oduzeo glasove za koje misle ih oduzeti drugima, jer je u ovoj polarizaciji, do koje u ovakvom tipu sučeljavanja u javnosti uvijek na radikaliziraniji način dolazi, sebe doveo u ugao liberalnijeg političara, no što bi on to vjerojatno htio i e, e, mogao biti po svojim realnim kvalitetama. Što američki birači zapravo traže od osobe koja se kandidira za predsjednika? Tražili odlučnost ili inteligenciju? ili traže sposobnost da se donese odluka pod pritiskom. Govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. A ja mi da to ovisi o pojedinim situacijama u društvenom kontekstu. Ono, međutim, bitno što se od predsjednika, općenite od političara svugdje traži, nije da bude najpametnije, nije da bude najbriljantnije, nego da ima sposobnost donošenja odluka. Bit političkog umjeća jest u razumu utemeljena volja dakle sposobnost da se neki problem razumije što mogu mnogi ali da se donese odluka da se prihvate konsekvencije da se kaže, ne znam, pol tri noći ga bude imate zapadno krilo koje to o, kao serija na televiziji jako dobro ilustirira i kaže mu, ne znam su naših su oteli iz poslanstva u ne znam kojoj državi e, što radimo, šaljemo protestnu notu šaljemo marince ili što između to je ono što predsjednik ima kao pretpostavljenu kvalitetu i to je ono recimo na čemu danas Bush inzistira i na čemu će kako se sad čini najvjerojatnije dobiti izbore, da onajme Bush ima uza sve nedostatke koje on zapravo sad implicitno počeo priznavati ovim posljednjim javnim sučeljavanjima, ima tu sposobnost donošenja odluka, a da je Kerry da to sad malo zaoštrimo vrdala. A može biti ovakav onakav, može biti ne najpametniji, ali ne može biti vrtelama. Ne može biti nedovoljno odlučen, dakle, traži se odlučnost. Regan je došao na valu nezadovoljstva inflacijskim i funkcioniranjem ekonomije i rastom državnog aparata sa onim što se, kada sam zvala, Reganomics, gdje su mu ti Chicago Boyx, dakle ti šikaški ekonomisti, da li i da li koncepciju, da li svjetonazor takozvanog trickle-down stava, to znači curenja od dozgo prema dolje, tako su uvijek curi, naravno, sa tezom da ako se smanje porezi prije svega bogatima, njima će ostati više novaca, pa će oni više investirati, pa će dobiti više radnih mjesta, dakle više posla, više plaća oni najsiromašći, dakle da curi od dozgo prema dolje. I to je bio svjetonazorski obrat. Clinton je bio izabran prije svega kao šarmantan čovjek nakon izmorenosti republikanske administracije. Vi imate veoma često ono što zovemo uh, protest voters, dakle prosvjedovne glasače koji tu odlučuju. I koliko god se je pod odlučivalo o simpatičnosti, pa čak rekli bismo seksepilu, na primjer kod Kennedy-a, na primjer kod Clintona, toliko smo imali zapravo dosadnih preci loših govornika, uključujući Eisenhowera, bez obzira na to što on imao e, taj background u pozadinu e, svjetskog rata i e, vrhovnog zapovjednika, e, Roosevelta koji je imao e, kao e, čovjek sa e, nesposobnošću uobičajenog tipa kretanja, čovjek koji se nije mogu normalno kretati, e, ograničenja kako drugi nisu imali, a koji je s druge strane prvi uveo tako radio adrese, dakle obraćanje preko radio, dakle to masovno komunikacijsko funkcioniranje predsjednika. Svi su oni dakle, imali neke specifične okolnosti, ali jedna im je bila sposobnost donošenja odluka. Poštovani slušatelji, slušali ste povješće tvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jamrošić. Tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimljio Zoran Sajko, a emisiju u redi je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja!